Poštovani gledalci, assalamu alaikum. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stazama plemintosti. Tema našeg današnjeg druženja je mladost kroz primjer Sure Keh. A naš gost je Abdusamed Nasf Bušatlić. Profesore, assalamu alaikum i dobrodošli u naš studij. Reakmas salam. Reakmas salam. Evo, kao što smo spomenuli, znači, tema na koju se dana družimo razgovaramo je e, primjer mladosti islamske omladine kroz pouke i poruke Sure Keh. E, poznato je da je Sura Keh bila praksa, odnosno običajan poslanika, ali sad onda ju uči petkom, pa i nas je postakao kada je rekao da će onaj koji je bude učio jeli, e, biti obasjan svjetlošću do Narodne sedmice, odnosno do kraja Narodne hefte. Međutim, ono što je za nju poznato i to da ona kazuje o nekim događajima, o kojima se nakazuje u, u drugim dijelama Kur'ana. E, koje su to priče iz te Kur'anske pećine, da je tako nazovemo, i po čemu su to one specifične? Bismillah, alhamdulillahi vahdahu, assalatu, assalamu, ala man la nabiye ba'dah wa ba'dah. Pa, e, sura Kehf, rekao bih, obiluje pričama, pripovijestima. U stvari, e, konkretno, e, u Sura Kehf postoji pet priča kad čitamo te pripovestilje priče do se kao da je svaka ta priča zasebna celina naime spomene se tu spomnju drugovi iz pećini o kojima ćemo posebno govoriti ili je naglasak na, na tome zatim se spominje uh, vlasnici dviju uh, bašča odnosno i uh, njihov odvojica pri te na njih je bio vjernik jedan nevjernik zatim Musa aleykum i, i, i onaj i Hidr, zatim uh, Zul Karnein i njegovo, njegovo putovanje i tako dalje. Znači, kad čitamo te priče, mi bismo rekli da je svaka priča za osamna cijelina. Međutim, ako malo bolje promotrimo i proučavamo uh, suru kreh, vidjet da su te priče sve povezane u jednu jedinstvenu, jedinstvenu cijelinu. Inače, uh, kuranske pripovijesti, To je jedan jedan od metoda uh, uh, u Kur'anu Dakle, postoji postoje pripovijesti o priješnim narodima, o poslanicima i tako dalje. Uh, uh koji imaju svoju suštinu. Kur'anske priče nisu kao ljudske priče. Prvo rečimo što ćemo primijetiti kod kur'anskih pripovijesti jeste da da uh, uh, u u tim pripovijestima, kur'anskim pričama, o priješnjim narodima nisu bitna imena. Nisu bitna imena mjesta, vrijeme kad se nešto desilo. Bitna je pouka koju izlačemo znači? znači, znači iz tih priča. Dvojica ljudi eh, žive kao komšije, kao, kao, kao drugovi, žive jedan pored drugog. Ova ima bolji vrt, ja. bolje rađa, a ne vjeruju. Ja. I sad raspravim za dvije dvojici. Gdje se na gdje su nalazeni oni vrtovi kad su oni živili u kojem periodu nebitno je U suri Jasin nama dobro poznat primjer Allah kaže va je min aksal madinati rajulun yas'a Skraj grada dođe čovjek kako žuriči neki čovjek neki čovjek ne. je došao čovjek iz naroda čovjek iz naroda. ali je došao sa zadatkom to je važno to je bitno nebitno kako je njegovo ime bitno je zbog čega je on došao da svom narodu objasni da slijedi poslanike da slijedi da slijedi putov kojim smo každa da i da i ne negiraju da se ne bode protiv njih. I zbog toga oni su ga ubili. Jel? A zbog toga je njemo Allah vezvidio mjesto u dženetu. To je pouka nama. Bitna je poruka te priče, dakle, ne mjesto. E, inače, islamski učenjati, odnosno mu Fesiri, Kur'ana, kad govori e, o, o nazivama Sura u, u Kur'anu, oni kažu da je kompletan sadržaj povezan sa imenom, sa, sa nazivom Suri. I sad se postavlja pitanje kako su ove preostale četiri priče, osim, osim uh, priče o drugima iz pećini, po kojima je dobila ime, kako su one povezane sa, sa ovim, ovim nazivom. Jeste, sve četiri preostale priče, uh, u njima domin, dominira u stvari ideja, utočišta u vjeri, u mm -hmm. Allaha, Čilešanovu. Zato su pove, po, po, povezane. Jer El-Kahf se ne mora, mora provocijeti samo kao pećina. Mm -hmm. Ona se u arabskom vezuku može značiti i utočište, mm -hmm. istinsko pribježište mm -hmm. čovjeku, od, bježanje od kufra, bježanje od širka, bježanje od nezna boštva. I tu tražimo, ut, ut, tu tražimo utočište. I sve te priče, u stvari, uh, ako malo zavirimo u te, te podnavodnicima pećine, je, te četiri priče vidjet da su one uh, riznice duhovnosti, uh, božanskog odgoja i vođenja, vođenja uh, svojih iskrenih robova i na kraju kraja Allahove, Allahove milosti. Nesumljam da ćemo evo, kroz druženje na ovu temu izvući mnogo pouka i poruka, primarno za nas same i za naše gledalce, ono što je što nekako kad se pomisli na tu Suru Kef isplivava u prvi plan, to je da se to bili neki mladići, da je mladost ta koja dominira, da kažem, u, u suštini ove Sure. Pa, tako smo a, na kraju kreva i, i nazvali naše dnešnje druge, znači mladost kroz, kroz primjer Suru Kef. Upravo je tako. Ovdje se u Suru Kef stavlja naglasak na mladost. U prvoj priči surek su uh, kehf dakle omladiti ma uh, koji su uh, ima bili vjernici Allahu uh, živjeli u sjambijentu koji nije bio takav njihovi, njihove njihove porodice njihovi uh, društvo koji su živjeli dakle vjerovali Allahu džellešanu i oni su našli pribjegište i utočište u toj pećini Allah džellešanu kaže u, u, u, u spomenutoj suri je anahnu uh, naksu alayka nabahum bilhaq innahum fitateen amanu birabbihim wazidnaahum huda Mi ćemo ispričati priču, istin, istinu tu priču o njima. Onako kako je bilo. To su bili momci. To su bili momci koji se orilo o Allaha, djela šta nam po pa ime Allah, povećao, povećao uh, uputu. Dakle, uh, mladost, ovdje se stavlja naglasna mladost. Oni su bili madići, omladina. A omladina je, ovo je važno, omladina je u svakom vremenu, u svakoj generaciji uh, uzdanica naroda kič, vezno, kičmas iz tu svakog naroda. I ko se ne posveti, to je to, je, to je važno. Ko se ne posveti odgoj omladine. Da imadi naraste generacija, na pravi način. On nema šta tražiš na pozornici života. E, jer kad je kad je kod nas krenulo krenulo krenulo onaj da eh, da ne kažem po zlu. Onda kada smo našu mladost, kada smo našu djecu, kada smo naše mlade naraste prepustili ulici da i odgaja. Eh, Kada smo bili daleko od vjere, kada, evo, i danas je takva situacija. Hvala Allahom, omladina se polahko, a i, ro, i, i, i starije generacije vraćaju vjeri, vraćaju izvoru svoga ponosa i tako dalje. Međutim, kada se prepusti omladina ulici, onda je problem. Kada se ne odgaja, ne usmjerava u, u, u okrilju, uh, i odgaja u okrilju Kur'ana i sunneta, onda nastaje veliki, veliki, veliki problem. Uh, nije samo to. I, e, osim toga, odgajanje djeca u vremenu za koje će živjeti. Dobre. Kako je rekao Ali Aradij Antonov, nemojte odgaj... odgajajte djecu za vreme u kojem će oni živjeti, ne u kojem vi, vi živite. To je jedna stvar. Druga stvar, e, ne samo ova priča, ne samo ova priča. I, e, rekli smo, kompletna sura k'h domira to, to, to mladošću. Musa, kada je krelo na svoje putova, putovanje, Mubarak putovanje, da nauči ono što nije znao. Allah ga je uputio na čovjeka, čovjeka kome Allah podario znanje koje nije podario Musa a.s. Šta kaže Musa a.s.? Ve Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al bahrayn amdhi hukuba. Kada Musa islam, reče kome, svom momku, ma dice da. Idi sve dok ne stigne na mjesto gdje se sastaju dva mora ili čuj ići dugo, dakle, dok, nestigni, dok ne stignem, dok, dok ne dođem do dok ne dođem do svog cilja. Musa selam nije poostar sa sobom. No malo važava iči dakle mjesto i ulogu odraslih. Mjesto se. i ulogu starih ljudi, starih generacija. On je pomladica koji se zvao Jušej ibn Nun, koji je kasni, koji je kasnio ponio Risalu, odnosno vođstvo Allaha, Allaha ona je također počastio poslanstvom i vođstvo nad Jevrejima nakon Musa selam. Dakle vodio je generaciju koja koja je odgajana gdje u pustinji nakon što su postali neposlušni musali se namu allah je iskušao i kaznio lutanje kroz spušti 40 40 godina odgajani su na strahu na iskušenjima na gladi i tako dalje e tu na, na velikim iskušenjima kao što su, kao što sa naše generacije generacije usuštino odgajaju na tim velikim iskušenjima nema bez toga nema bez toga pravog uspjeha pravog vođstva i pravo odgoja generacije koji su odgojene u izobilju, u rahatluku, koji ne znaju za iskušenja, one ne mogu nositi teret, teret i manet, i manet, i manet, vjerje kako treba. Omladina, dakle, je, kako smo rekli, kičma naroda. Ako oni ne polože ispit, onda stvar neće biti neće biti kako treba. Evo, da kažem, svima su nekako usta prepuna važnosti o mladine, bitnosti i političarima i znanim i neznanim. Da Svi vaze i govore o mladosti, o njihovoj ulozi. Ali budući da se mi primarno kroz naš serijal Stazama plemjentnosti koncentrišemo na one Kur'anske i, i, i Allaho oposlanika, ali sam kada je u pitanju bilo koja stvar, interesuje nas kakav je Kur'anski princip, šta je mjesto i uloga, znači kakav je po Kur'anu princip koji gleda na omladinu koja je njeno mjesto njena mjesto ju. Kur'an i hadis, odnosno islam, i te kako pridaju važnost mladosti. Stavljaju naglasak na na mladosti govori o tome. Zato što je to iz viših razloga. Prvo, zato što je to period opasavanja, opasavanja snagu. Kako kaže Allah dž.š. ono u suri Ar-Rum, u perešetom ajetu: "Allah koji je stvorio te od dha'f, tuma džala min ba'd dha'f quwwa." Allah vas kao nejake stvari. Čovjek se raža kao nejako bići, kao, kao, kao dijet. Zatim vam poslje te, te, te nejakosti, snagu daje. A poslje snagi šta? Thumma djaala min bade kuvotem da'fem o šeibem. A zatim vam poslje snagi, poslje mladosti, poslje punine života, poslje punine fizičke snage daje opet slabost, starost i sjede vlasi. Dakle, ovdje se po snagu ne mislim samo na, na, na, na tijelesnu, nego to je snaga, emocija, inte, snaga inteligencije, osjećanja i tako dalje. I to je najbolji period ljudskog života. Dakle, mladost je najbolji period ljudskog života. To je poput svijeta. Poput svijeta u svojoj svoj ljepoti. Poput sunca, moglim se tako kazati, u, u, u, u sred dana. Čiji je sjaj puno jači nego pred, pred, pred, njegov, pred njegov zalazak koji zalazak sunca koji se može porediti sa starošću. Zatim to je najduži period ljudskog života. Da, da. Ako ćemo gledati, ako ćemo suditi po, po, po hadisu koji ga velježimam Tirmizi, je poslanec rekao da je starostna dob moga umeta između 60 i 70 godina. Znači većinu života čovjek u mladosti je onaj, najduži period ljudskog ljudskog života. Zatim to je period, ovo je važno. To je period mladosti je period života u kojem čovjek najbolje može razumjeti suštinu života i najlakše se odaziva na mladu na poziv mm -hmm. na poziv mm -hmm. Zato Allah kaže: "Innahu fitatun Oni su bili mladi koji su vjerovali u svog u svog gospodara. Zapravo dakle, je temelj društva i ona je temelj civilizacije i tajna uspjeha svakog svakog društva. Evo spomenuli smo neku koranski ajeta koji opisuje mjestu i ulogu mladost i važnost. Logično je Allahu je Allahopostanika oporučio u svom govoru, skretao pažnju na važnost mladosti. U koji su to hadisi, između ostalih, koji bi smo mogli za ovu priliku izvojiti, a koji govore o važnosti mladosti i njenoj ulazi u izgrađenju društva? Naravno, mnoštvo je, mnoštvo je hadisa koji bi, koji bi mogli citirati i spomenuti. Zbog ograničenosti vremena, ja bih evo spomenuo hadiskoj obližbena Buharija. Omega kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem sedam ljudi poznate hadis sedam ljudi ili sedam skupina Allah će staviti u svoj hlad na sudnji dan kada ne bude drugog hlada znači Allah će staviti po svoju zaštitu kada ne bude drugi zaštite na dan najvećeg straha kada će se svaki čovjek i, i i poslanici i svi drugi ljudi brinuti brinuti brinuti o sebi i bojati se bojati, bojati se kako će kako će proći na, to, na tom u tom velikom danu na danu suda Allah je staviti u svoj vlad i zaštiti će koga izmedu ostalo pravednog vladara, ali pored o, o, u, u tisiran skupina se pada i mladić. Ođe se ne misle na mladića na, na muškarca. Na mladost, na mladost, občeni, općen, Mladić i djevojka koji su odrasli u pokornosti Allahu, odnosno koji su svoju mladost proveli u pokornosti Allahu džellešanu. A zatim, u hadiskoj vjerima Muslima da Buhari re radi Allah ta'ala kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, stanovnici dženneta su golova da imaći. Odjećajim odjećaj se, odjećaj se neće habati, niti će njihova mladost prolaziti. Zatim spominjaju se prirodaja također kod mama muslima kada je poslan sallam ušao kod jednog mladića koji je, koji je bio nasamrti i pitao ga je kako se osjećaš. Kaže ovaj mladić, Allahom poslanicu, najdam se Allahove milosti i bojim se svojih grijih. Mladić, vjerni, kaže poslanicu sallalahu nevselem. Zasra. Neće se ni kod jednog čovjeka dvije osobe, spojiti ove dvije osobine, a da mu Allah nedadne ono čemu se nada i da ga ne sačuva od onoga čega se boji. Allah će te sačuvati, očiti će to tvojih grija, a daće ti ono čemu se, čemu se nadaš. Zatim u hadisu koji je bližbama Ahmed, vrlo, vrlo doimljiv hadis i riječi poslanika sva selem, Allah se čude i mladiću kojeg, stra, kojeg, kojeg uh, strast nije nadječala i odvela od istine. Zato je taj period mnodosti važan i bitan. Tada, tada kada, kada život bukti u čovjeku, mladići i djevojci, ta strast, da nije, nije, nije uspjela pobijediti, nego je pobjedio iman, pobijedila vjera, pobjera, vjera tu strast i on, on je on, je, pravi. on je na, na, na pravi način onako. Uh uh onom prav učskom inshallah da će da biti zadovoljan. Zatim kada je sam odgoj, imam termin iz bile rihadis koji kaže poslan sallam, nijedan matič neće pokazati poštovanje i ukazati počast starcu zbog njegove starosti, zbog njegove iznemoglosti, a da Allah džele šahanahu kad on stari nečemu da tisto takom mladiću koji će ga poštivati, poštivati ivažava. Uh Abdulhab Nabas takođe kad gore gore o mladosti, kad gore o poslanstvu, kad gore o onobuvu, onobuvatu. Uh Hariz bin Nabihatim kaže da da Allah nije poslao jednog poslanika da nije bio da da nije bio mladić. Dakle, uh, svi poslanici kad Allah govori, kad Allah spomeni Ibrahim alejselam, aj, kada je on polupao neke kipove koje vjerovali i obožavajo njegov, njegov, njegov narod šta su rekli قال وسمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم. Čuli smo jednog mladića da ispomini, spomini pološjem uh, kritikuje to što, što oni vjeruju, što što oni obožavaju. Uh, zove, se, zove se Ibrahim. Allah spominje usfala i salem također uh, kao kao uh, simbol čednosti Mladić je prošao kroz velika iskušenja i bio, bio pokoran Allahu Dželešanu i zbog toga mu Allah ostavio spomen u generacijama koje će doći. Evo kao što rekao ste, sigurno ima mnogo hadisa i poznata da ima mnogo hadisa koji govori o mladosti i neminovno se zaključuje znači da je i znamo da je mjesto i uloga omladine za vrijeme života Alahovog poslanika sam, i u njegovoj misiji igrala veliku ulogu. Međutim ono što je nekako da kažem svojstveno možda ljudima koji dovoljno nisu upućeni u životopis posljednjeg Alahovog poslanika Muhameda Resulatu sallallahu je to da nekako se stiče dojem kad slušamo još od najranijih Mektevskih dana kada smo učili o, o, o velikanima ovoga umeta, o ashabima, nekako se sjeće dojam da su to uglavnom neki tamo sjedi starci, ljudi koji su u nekoj trećoj životnoj dobi. Međutim, kad se malo bolje uputimo u, u životopis, vidimo da ipak nije tako nego da je ta omladina bila predvodnik koja je nosila bajrak pobjede ove vjere. Uh, upravo uh, smo uzeli u temu uh, iz, iz sure Keh stavljač naglasak na mladost iz iz, iz razloga što uh, islam daje toliki naglasak stavlja toliki naglasak na mladost i što uh, je mnoštva ashaba koji su ponijeli prvi ponijeli uh, emanet vjeri bili prvi muslimani bili mladići i oni su položili ispit kao mladići sve dok Allah preko njih nije dao dao dakle pobjedu i ponos i ponos islamu i muslimanima. Mohamed s. s.a.m. čak u svojom hadisu rekao potpomognut sam omladinom. Omladina je ta koja je potpomognut. Poznato je, da, kada je najveći, da su najveći protivnici. Ovdje je još jedan važan moment koji treba spomenuti kad je u pitanju pozivu vjeru. Zašto mladost? Rekali da se mladost lahko odaziva. Oni ljudi koji su bili okorijeli, okorjeli u svom kufru, u svom nevjerstvu, neznamo oni su se teži odazivali. Ko su bili najveći protivnici Islama? Abu Džahal, Abu Lahab, Vali Vibni Mugire i tako dalje. To su bili starci. Vođe onaj nevjernika, plemena Kureyš u Mekij. A prvi koji su povjerojali u poslanostmu Muhammadu s.a.m. bili su njihovi sinovi i njihovi unici. Oni su čista ljudska duša. Lakše je, lakše, lakše je prihvata i prijima i prepozna i prepozna i istinu koju poziva poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Abu Bakr, recimo, možda je bio među starijim <laughs> omladincima koji su, no, 30 i nešto godina imao kada, kada je primio islam. Ma, ali ipak nije ono, ali, ali, kao što se stječe, do su ljudi koji su... Je. Međutim, uh, Sad bin Vakas za koje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam uh, govorio da, da mu je umjesto oca i majke, umjesto oca i majke, Imao je 17 godina kada je primio islam. Da. Ali je ja, radi Allah imao je 10 godina. Da. Dijete od 10 godina, sam mislite, koje je odraslo u, u nevjerstvu, odraslo u višeboštvu, u, u, u, u, u, u ambijentu uh, u kojem su obožavali. Pored kave bilo 360 kipova idola razno razne. I sad poslanje sa sve svelem prilazi da. tom gdje čak od 10 godina objašljavamo tawhid, monoteizam, monoteizam, vjeru u jednog Boga. I to dijete sva tad. I prihvata to vjeru. Zatim, Talha ibn Abidullah ima 17 godina. Abu Drahman ibn Arif imao 30 godina. Zubir ibn Arif imao 30 godina. Zubir ibn Arif imao... Kad se spominu taj mena, kako ste kazali, stiče se dojavno neki stariji ljudi, ljudi u zrelijim godinama ili starci. Zubir ibn Arif imao 16 šes, šest, godina. Erkam ibn Arif. U čevi se kući okupljali. U čevi se kući tajno tri godine okupljali muslimani. Tu pošteno sam primio ljude koji su koji su prihvatali vjeru i tako dalje. Tu su pod, tu ih podučavao islamu. Tu se vršila dava. Tajno pozivio sam pune tri godine. Imao je 16 godina. A pomak kako je naučio tu tajnu, kako je bio odgojen kako je poslanik sallallahu alejhi stavio zatim Osman radijalallahu ta'ala, Abu Ubejd i tako dalje. Sve su to bili sve to bili madiči. I poslanik sallallahu alejhi je koristio svaku priliku da odgoji omladinu koja će nositi emane tvjere. Koja će, koja će biti kičma tog islamskog društva i koja će drugima prenositi istinu. Poslije, poslije Muhamada vesel, I Upravo mi želimo, kroz uh, podučavanje Kor'ana i s.a.v., mi želimo takvu omladinu, koja će biti poput poslanikoj omladine, koja će biti, koja će biti poput zvijezda predvodnica na Donjalu, koji će biti predvodnici i, i, i uzor drugima u, u, u dobru. Želimo omladinu koja će se posvetiti Na ovticarsko posvetila poslanikova sam on mladin koja će učiti samo ima Allah dželleh da koristi sebi i svome društvu korist korisne zanosti i druge podržavate želi samo Allahovo zadovoljstvo. Evo li smo uzmo primjer Abdullah ibn Abbas. Koji poslan sam učio učio od ovon. On je poznat kao kao taržuman Kur'ana, najveći komentator Kur'ana, najbolji poznavalač Kur'ana. On je sakupljao hadise i i i onaj uh, tumačio islam islamske propise kao dječak. Kada je Poslani Saddam presadio na Ahiret, on je imao 13 godina. 13 godina. I mnogi mesele, mnoga pitanja, uh, mnogi kuranske ajate koji nisu razumijeli, stari jashabi njega su do, do, dolazili da, da pitaju kako je on to shvatio. Zaidibni sabit je imao 11 godina kada je Poslani Saddam došao, došao u Medinu. Bio pisa pisar, bio ja, Upravo to vidimo. Znači, uh, historija je zabilježena. Znači, historija je zabilježena da je Allahov Poslani Saddam nekako Možemo kazati bio eklatantan primjer onoga na mladima svjetlosti. Euh davao je te mane te omlad. Znači nije se ustročavao. Danas čini mi se da se malo malo postoji tajna bojažan dok vidimo uzor čovjekanstva Muhammed aleyhissalam je postupao suprotno. On je odgajao omladinu, odgojenom omladinje upružavao no, je manete. Zašto? Zato što je upravo taku mi često puta, posebno uvaž za roditelje. kad je u pitanju struka, kad je pedagogija, kad je u pitanju onaj Uh, uh, edukacija o, o, o mladine, uh, ne, sad ne govorimo o tome. Nego općenito, taj odnos prema mladosti, mi ne razumijemo taj, uh, tu, našu mladost. Ne razumijemo. Kako je Poslanisa Selem dobro svatio i pratio, pratio njihov razvoj i davao je svakome ulogu za koji je smatrao da je, ta, da, je, da, je, da je taj čovjek sposoban. Poslanisa Selem je muazebni dževre poslao sa 20 godina u Jemeni da put islam. Zatim još jedan divan primjer. Recimo e, također da da da ne zaobiđemo ashabike. Ashabike kao, kao žene muslimanke su dale svoj doprinos i nosile emane tvjere i, i dale svoj ta, ta, ta doprinos isto kao i muškarce. U stvari bez njih ta dava ne bi ni uspjela. Uz uz Allahov pomoć. Dakle, One su dale ogroman doprinos. Asma kćerka Abu kakve je pronazdale pa ćirke poslanika Muhammeda pa njegova njegova supruga Hadidža i tako dalje. Zatim pogledajte uh, jedan primjer koji je, rekli bismo, čudni od fantazije. U uh, sama ibn Zeid, poslanik sallallahu kada je iskušan uh, napadom na svoju čast, odnosno na čast svoje supruge, naše majke Aisha radijallahu ta'ala. Tražio je uh, objavljeno o tome dolazilo 12 uh, mjesec dana. Poslani Sallam nije znao šta da radi. Smutnja se širi Medinu. Munafici su širili tu, tu, tu vijest po Medini. Protiva išja radi Allahotana. Poslani Sallam u jednom trenutku je odlučio da se posavjeti sa svojim sahabom. Da vidiš šta će? I zamislite. Umjesto pored Ebu Bekra, pored Omera, pored Osmana, pored ostalih sahaba, starijih sahaba, on otišao da se posamiti sa u samom nizedom koji je tada ima 12 godina. 12 godina. Zomiste tako jednom krupnom krupnom problemu što dječak od 12 godina o potvori za za blud. Kako on to razumije? Da je za nas ne, ne zna mnogo bitnih stvari. O mnogo bitnih stvarima. Pogledajte to to tako važno pitanje i vrlo suptimno kako poslanik sa sveštenim pronalazi adekvatnu osobu dječaka od 12 godina da ga pita za to i dolazi i kaže mu usama šta ti misliš o on? A kako kako u samo odgovora. Ka Allahov poslanici. Ja mislim da je najbolje da pita da pitaš Beriru. A Berira je bila sluškinja išna koja je stalno sa njom se družila. Ona je najbolje poznana stalno sa njom. Pa ipsan se rekao dobro si usam. To je dobar prijedlog. I otišao je da je Berira i ka Berira, ESL ti kada išta loše primijetila kod kada iše. Kad Allah mu poslanici Nisa, osim što ponekad zaspi. Napravi, napravi mu tijesto za, za za za hljeb, pa zaspi dođu koze i pojedoži kozoj poi poi. Znači samo to je taj moment koji ona je naprimjetila, kada iše, ništa ništa loše. to je dakle. e, poslanik sallallahu je bio tako zadovoljan s tim odgovorom. Jo tako važnom pitanju savjetujem se s kim sa shabom od, od, od 12 godina. Zatim utavimni u Said. Poslanik se sanga posla za gradonačelnika Mekke sa, sa, sa 20 godina. Musab ibn kao komladiča šali u Medinu, uh, u stvari u Jesrib koji je čekao svoje novo ime Medina i i i da da Pripremi teren. Prvi dajja prvi ambasador ambasador s. S. i na mm, njegovim rukama ili preko njega već nasovno nikad nije prihvatila prihvatila islam. E, zatim ne samo sahabi, kasni generacije, tabin su nastavljaju tu tradiciju. Jer mnogi tabini su govorili da neka sahabi znaju da mi mi da ćemo snima takmičiti, natjecati u dobru i u nauci i u svakom svakom dobrom djelu. Što izazov danas? Kako je? to je izazov za sve, sve generacije i sva tiče oni Inshallah, na sodim da ne da su iz sebe ostavili prave pravi vjernike, pravi muslimane. Mi nećemo dozvoliti da se nanatičimo s njima, iako su oni najbolja generacija. Recimo poznati muhaddis, njegov učenjak Rabia Turay, koji je bio muhaddis Medini. Kao dječak je držao predavanja, čija, su, čija su pre, koja su slušali Malik. Imamo Malik, Abu Hanife slušonja slušonja slušonja predavanja. Sufjan Seuri, imamo Ozai. Dakle poznata poznata im je On je bio Oni su dolazili da slušaju njegova sluša njegov predavanja. Zatim Ahmet Birhambed je sa 16 godina krenuo na svoje, na svoje dugo putovanje u traženju njima. Imam Buharija je sa 18 godina napisao o knjigu Kitabu Tarije. Dakle, na taj način je poslan Islava od gaju omladinu. Jer je omladina, dakle, uh, Islam tražio od omladine dakle, da, da bude jaka u svemu, da bude ponosna, da bude jaka u ako u svom gerovanju. Iskreno, da bude iskreno u ibadetu, u ljubavi prema Allahu Đelešanu, u ponosu sa islamu, Madiči i djevojke koji, koji, koji posjeduju mnoštvo snage. Ako se ta snaga i sred njihove mogućnosti usmire kako treba, onda društvo ima velike koristi. Musliman kao student, kao imam, kao učenjak, kao učitelj, kao profesor, kao sudija, kao uh, novinar na kraju krajeva, kao trgovac, kao zanatlija. Dakle, ima na nezamljenjivu ulogu ako je obavi onako kako treba po principima Islamu. Zatim vam Zuhri rekao ne pocijenjujte i ne ponižavajte omladinu jer jer se halifa Omer u najtežnim situacijama savjetovo s sa omladinom. Jer oni su pratili situaciju i razumili situaciju. I zato ako hoćemo da upoznamo vrijednost jednog naroda, odnosno njegovo stanje, njegove perspektive, onda treba da gledamo kakva im je omladina. Ako je ta omladina, omladina uskadu svojmu o, o čemu govorimo, ne treba gledati druge resurse. Jest, ako je ekonomska kriza, ako se ako žive u takvoj u, u državi koja nema nekih velikih velikih mogućnosti, međutim taj resurs je najvažniji, najbitniji, ljudski resurs, posebno snagdaskom na omladini akomodna, pobožna, moralna, aktivna na polju dobra, njegov, njegov, njegovog širenja i tako dalje, ona se ne treba brinuti za takav narod. Njegov budućnost. Evo prilog ono što postavim zadnje zadnje pitanje kojim nekako pada na nogu samo kratak osvrt. Znači ono što se stalno provlači je to da je da je evo iz primjera životopisa laho poslanika Alesa, e, poslanik Alesan davao te emanate odgojenoj omladine znači odgojeno odgojenim pojedincima bez obzira na te godine koje na, nama danas dižu kao da kažem, iz filmova znači to su bili odgojeni pojedinci evo kratko samo jedan komentar znači o, o toj važnosti tog odgoja prije nego što pređemo na zadnje pitanje zašto, zašto, je, zašto je važan odgoj uh, ali islam islamski odgoj da, da, islamski. zbog toga što vjernik sve što radi vaga uh, arşivom islamskim arhivima islamskom vaku a ra svako djelo kako rekao Hasan Basri radi svako dijelo. prvo kad hoće nešto da uradi vidi jeli to u skladu sa kuranom i sa sunnetom jeli to dobro ili ili ili, ili ili ili nije dobro i gleda uvijek odgojen virni kodgoj musliman i muslimanka mladić i, i, i djevojka a gledaju jeli to opće dobro jeli korisno za društvo jeli korisno za narod e taka odgoj mladić mož idevojka mogu uponjeti onda je emanet mogu ponjeti određenu odgovornost Neće prevariti neće slagat nečije ukrast neće potvoriti i tako dalje nečiji izdat taj emanet ni u, ni, ni, ni, ni, u, ni u kakoj situaciji ma kakvo iskušenje snašao zato hajde vratimo se ponovo e drugom ispečine je s smo počeli drugom is kojima smo i počeli oni su bili mladi u svakom pogledu ne samo ne samo ka, ka su pitanju godine Je znači ta ta malo, ima svoje preneseno značenje. Mladost uh, i vjera socjest ili srce njihovo, njihov um od svih natruga, ne zna, boštva, nemorala i tak i tako dalje. Bili su isti istinski bogobojazi, to su bili istinski ličnosti. Jer samo se tako čovjek može proslijediti, Allahovim putem može potvrditi tako kao, kao, kao istinski. Bez obzira što ne znamo ovo njihova imena, ne znamo ko su, ne znamo gdje su živjeli, znamo zbog A, tih njihovih vrije, osobina, eh, to su osobine. Evo recimo, um, uh, Amar ibn Yasir poznate ja sam u 92 znači tamo život odgojen u islamu mladost je provedena sa 90 ne mora znači samo mladost po godinama je bio mlad mladog duha mm -hmm. i u 92. godini čak i fizički bio, bio mlad u 92. godini kažu da bi u predajama stoji da bi on uh, u 92. godini sa zemlje uzjahaj na konja bezikif i pomagala bezikif bezikif pomagala šta je to mladost ili starost Allah danas, danas imate staro se vidi prepoznaj namladiću 20 godina nažalost nažalost je tako koji živi nemoralnim životom koga su snašle brige tuga depresija ne vidi nikakvu perspektivu za svoj život ne vidi u, u budućnost gleda gleda kroz kroz crne naočale sve sve, sve je crno sve je crno pred njim I onda kad se čovjek oda nemoralnoj kada u svojoj mladost još nini procvjetao a već je, već je, već je uništio ne može očekivati ništa ništa ništa svoje od svoje budućnosti. Pogledajte, omladna, omladna, I pogledajte Oman Oman na i Chaki Allahu omladini iz sure Kehf ispeči iz dane peč koja je sakrila u pečinu. Oni su na kad su kad krenuli u pećinu dogovorili se sakriju sa svojom vjerom jer ne mogu ne mogu ništa drugo uraditi sreli jednog čobana koji ima psa. Pa smo mu objasnili vjeru i on je s njima je s njima krenuo. I on je s njima krenuo. Jela ja, je člana Kur'ana u navodi primjer njegovog psa. I njihov pas je zbog njihovog morala, zbog njegove pobožnosti i zbog njegovog primjera ona uh, ostao, ostao vrijedan spomena. spomena. Da, da. A pogledajte, Amidžu poslanikova se neki znači, govorimo sad evođi Omadini koja će koja će biti primjer drugima. Šta znači lijepo društvo? Dobro društvo. Korisno društvo, moralno društvo i druži se s takvim ljudima. Ostaje u povijesti upamčen kao ka, kao takav. To je recept, da Dere, se pamti za ta, budućnost. Tako da se pamti za budućnost. Ebu ebu Talib, Amidža, posmo se pomagao Muhammeda, Salasella, ali utjecaj sredine njegova dva brata, njegova odnosno raje, Ebu Džehl, njeg, njeg, tako, njegovi isto mišljenici, došli su pred, pred, na, na, kad je bio na samrti i govorio mu, nemoj ga slušati. Poslanića na neke Amidža izgovori, la ilaha illallah, pa će se zauzimati za te, barem to reci. Reci, la ilaha na samrti. Nije izgovorio, la ilaha illallah. Nego je rekao zbog Utica Abu Džehla i svog brata Ebu Leheba koji je prokletnik, alaga proklov Kur'an. A Kur Abu Džehla nazvu posle selam Farahom, Farahom ummeta. Reka, rekao rekova mu Talib, Aladin Abdul Muttalib. Umire u svojih predaka, odnosno pradjedavom Muttaliba. Znaci šta znači to društvo uh, uh, u kojem u kojem čovjek živi i kojemu dolazi. Zbog toga je važno posvetiti se našoj mlad našim mladim, mladim naraštajima i odgajati ih u, u duhu u duhu islamskih vrijednosti. Evo, omladina je već čula i suviše prelijepih savjeta i uputa, ali evo, sami kraj, kratak vaš neki lični savjet našoj omladini, koji je danas na velikom iskušenju koju treba razumjeti i koju treba, da kažem, iz zajedne takve perspektive posmatrati. Pa pošto se svakako, fala Allah, danas može o odgoju, o uh, islamu, o islamskom učenju naučiti i na, i, i na drugi način. Ja bih ja bi bio vrlo kratak, prvo. Dakle, da ne budemo, da, da, da, da, se, da se ono o čemu govorimo ne pretvori u sanje. Dakle, sve ono o čemu govorimo odnose se na sviju nas. Sviju se nas to dotiče. Prva stvar, ako želimo sebi dobro, ako želimo srećan život, zadovoljstvo u, u, u duši, u grudima, a, a svako to od nas želi, jeste ostavite grije. Ostaje, grijesi su ti koji ostavljaju crne, mrlje i crne na ljudskoj duši. Ne dajte, oni te bacaju depresiju. Zatim, upoznaje dobro svoju vjeru. Danas postoji mogućnosti, malo smo je prije spomenuli, mnogo veći je mogućnosti nego ranije. I, i, I knjige, i slušanje predavanja, i, i kroz škole i tako dalje. Zatim, mla, mladići posebno, a i, a i djevojke, vezati srce za mesčite. Osnais se sam između 200 godina spomeno da će biti spašen onaj čovjek koji će se bilo vezan za mesdžid. Zatim budi superioran ti kao musliman muslimanka, mladići i djevojka, budite super, superiorni u svom poslu koji koji radite. Ne dajte da neko bude bolji, al to ratom ima Allah dželle da neko bude bolji od vas. To je vrlo važno za nas, je vjera. vjera, je vjera je kompletan život, nije samo nije samo ibadet koji se provodi u džamii ili i u kući. Zatim Čuvajte rodbinske veze. Danas su pokitene rodbinske veze. Džahilijet u kojem mi živimo je uticao na to da, da, da se izgubi naše, naše svetinje, da, da se omolovaže naše svetinje, kako su porodica, rodbina i tako dalje A zatim izaberi pravi prijatelj. Ako želiš da ostane lijep spomen, ako želiš da živi srećan život i lijep spomen na tebe za, u, u budućnosti, upoznan stvarnost u živiš, kako je rekao, ali odgajajte o mladinu u vrijeme za, koje će, za u kojem će oni živjeti. Zatim bavite se sportom. Bavite se sportom. Muslimanov Poslanik sa sam preporučio plivanje, preporučio streljaštvo, preporučio jahanje i tako dalje. U našem vremenu se to može sve kompenzirati drugim nekim sportovima koji su vrlo bitni i vrlo vrlo vrlo važni. Zatim pozivaj druge ljude u Allaha na najljepši način. Na način kako ne smiješ Poslanik sa nemoj pozivati jahilijskim načinom. Pa kada ti pozivamo Allahu vera u stvari ti ljude odvodiš do glavnog puta i odvijašio se. I, naravno, muslimani muslimanka moraju urediti svoje vrijeme, svoje vrijeme, rasporediti ga na pravi način kako bi, kako bi uspjeli u životu. Evo, profesore, poznato nam je da ste vi, inače, omiljeni gost kod Omladina, kod skupova i druženja koje organizuje Omladina, ali sigurno, posle ovoga druženja i mjesta koje ste vi istakli o ulozi i važnosti omladine, siguran sam da će to ako boda još više ta ljubav da poraste i da ako boda još češće vas odluče pozvati na vaša druženja. Hvala vam što ste se odazvali na naše druženje u na današnju našu emisiju i nadam se da ćemo se uskoro vidjeti u narodnom, u narodnom broju. Hvala vam na poziv. Poštovani gledalci, evo ukratko smo čuli o zaista u onom najkraćem o mjestu i ulozi omladine u islamu, odnosno kako je to bilo za vrijeme laho poslanika, ali se vam nadam se da smo, barem ja i sama i od vas očekujem da ste se okoristili i naučili nešto novo iz ovoga današnje druženja, te da ste u najmanju ruku promijenili e, svoje mišljenje o tome kako naša uzvišna vjera, odnosno kako je e, plemeniti poslanika Aliih, salatu selam posmatrao na omladnu. E, stoga e, očekujemo da ćemo i mi u svojim životima, e, vođeni ovakvim iskustima, e, prenijeti to na našu svakodnevnicu i truditi se da što više sami ulažemo u sebe i da odgajamo i sebe i svoje potomke kako bismo im sutra, ako bude prenijeli ovaj emanet, da ga spremni ponesu. Donar na gledanje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.